بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd ayuha al ikhwatu fillah kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembacaan kitab al khusul fi siratil rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Cuma nak kita telah menyebutkan tentang nasab keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahawa beliau bernama Muhammad, sebagaimana beliau bernama Ahmad, Al-Mahi, Al-Haşir, al aqib Al-Muqaffi, Nabiur rahmah نبي التوبة نبي الملحمة ما هو معنى نبي الملحمة عندك يا اخي نبي الحرب لماذا سمي نبي الحرب؟ لانه Semangat dalam berjihad Fisabilillah Daka ya Aba Ishaq Dimada sumya Nabiya At-Tawbah Senantiasa Qum hatta nasma'an sawtak Okay. Senantiasa bertaubat. Siapa yang bertaubat? Beliau. Nah, beliau senantiasa bertaubat. Ada kau? Unakah kau? Una akhar Nah. Dahulu mereka bertawbah Dengan cara membunuh diri diri mereka Dan ada pula yang mengatakan Bahawa Nabi Al-Tawbah Al-Tawbah bermakna Al-Rujuj Ila Al-Iman Wa Ila Al-Islam Kembali kepada Iman Kembali kepada Islam Baik Kita lanjutkan Qala Al-Hafidhu Abu al-Fidaa Imaduddin Ismail ibn Umar al-Shahir ibn Kathir rahimahullahu taala ibn Abdillah sekarang setelah menyebutkan nama-nama Rasulullah alaihi maka beliau pun menyebutkan penisbatan siapa ayah beliau dan seterusnya ibn Abdillah wa huwa akhul Harith wa Zubair wa Hamzah wal Abbas dan Abdullah ini adalah Saudara-saudaranya Al-Harith Az-Zubair, Hamzah Dan Al-Abbas Mereka semua adalah Dari anak-anaknya Abdul Muttalib Al-Abbas Kunyahnya Abu Al-Fadl wa Abi Thalib wa ismuhu Abdul Manaf wa Abi Lahab wa ismuhu Abdul Uzza Abu Lahab yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah khusus menjelaskan tentang kekufurannya bahwa dia bersama dengan istrinya dilemparkan ke dalam neraka Wasmuhu Abdul Uzza wa Abdul Ka'bah wa huwa al-Muqawwim Jadi terjadi perselisihan di kalangan ahli sejarah Apakah Abdul Uzza dia juga Abdul Ka'bah Apakah Abdul Ka'bah itu al atau berbeda Wahajl wa ismuhu wal ghaidaq al ghaidaq wa summiya bidzalika dan dia disebut al -ghaidak. ini gelar disebabkan karena dia seorang yang dermawan ma itu air yang melimpah jadi asal dari makna al ghaidaq itu adalah sesuatu yang gazir yang melimpah, yang banyak, karena dia dermawan. Di antara kaum jahiliyah, mereka dikenal sebagai orang-orang dermawan. Nah, ya. bahkan di antara mereka ada yang dijadikan sebagai contoh kedermawanan yaitu ayahnya Adi bin Hatim, Hatim At-Tai. Jadikan contoh dalam hal kedermawanan di zaman jahiliyah. Akan tetapi kedermawanan tersebut apabila disertai dengan kekufuran maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum safar billahi wa rasulihi tidak ada yang mencegah diterimanya infak-infak yang mereka sedekahkan, yang mereka infakkan, melainkan disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, Alaihissalam. Wa aslusmihi nufal asal namanya adalah nufal. Wa qila innahu hajal wa dirar ada pula yang mengatakan dialah yang bernama hajal. Dan Dirar, wa Sofia, wa Atika, wa Arwah, wa Umaymah, wa Barrah, wa Ummu Hakim, wahiyal Bayda. Coba hitung mereka ini semua bersaudara. Ya, Saya dari Abdullah, Al Harith, Zubair, Hamzah, Al Abbas, Abu Talib, Abd Manaf. Abu Talib Abu Lahab Abdul Kaaba Al-Khilaf Apakah itu dua Abdul Kaaba Al-Muqawim Apakah dua Tidak usah kita hitung Yang diperselisihkan Hajal Al-Ghaidak Sudah berapa itu Ikhwan? Sepuluh Naam. Tambah lagi Sofiyah Atika Arwa, Umaymah, Barra Ummu Hakim 16. Masyaallah. Nah, Kaibin keluarga besar. Ha'ula'i kulluhum auladu Abdul Muttalib. Mereka ini semua adalah anak-anak dari keturunan Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamd 'ala sahih Namanya adalah Syaibatul Hamdi alas sahih nah. alas sahih ini menunjukkan isyarat bahawa terjadi perselisihan namun dia lebih masyur dengan penyebutan Abdul Muttalib kenapa dia disebut Abdul Muttalib ada sebabnya yani, syaibatul ini suatu ketika dia melakukan perjalanan safar bersama dengan pamannya nah perjalanan yang menyebabkan kulitnya berubah ya menghitam nah pamannya bernama al-muttalib bin abdi manaf nah ketika dia bersama dengan pamannya ini maka orang-orang melihatnya lalu mereka bertanya siapa itu anak itu dia untuk mengatakan ini anak saya malu kenapa hitam Disebabkan karena perubahan warna kulit ya karena panas yang menyebabkan kulitnya berubah menghitam maka dia pun mengatakan ini hada abdi ini hambaku budakku Akhirnya dia pun lebih masyhur dengan penyebutan Abdul Muttalib Budaknya si Muttalib. Itu maksudnya. Nama sebenarnya dia Syaih Batul Hamd. Namun dia lebih mesyur dengan penyebutan ini. Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah SAW. Ibn Hashim. Wasmuhu Amr. Wahua Akul Muttalib. Muttalib. Wa ilaihima nusib na'am. Wa ilaihima nasabu zil qurba. Dan kepada keduanya lah. Itu Hashim dan Al-Muttalib. Kepada keduanya nasab. Kerabat-kerabatnya. Wa abdu syams wa naufal. Jadi mereka ni empat bersaudara. Hashim, naufal, abdu syams. Dan al-muttalib. Arba'atuhum. Mereka berempat. Abna'u abdi manaf. Akhi abdi uzza Wa abdi dar. Wa abdin. Mereka berempat adalah anak-anaknya dari abdu manaf. Saudaranya abdu Uzza, uzza Dar, Abd. Nah. Abna'u kusay. Mereka. Anak-anak keturunan dari Qusai. Wasmuhu Zaid. Namanya adalah. Zaid. Wahua aku Zahra. Dan dia saudaranya Zahra. Ibna ikilab akhitaim. Keduanya yaitu Qusai yaitu Zaid. Dan Zahra keduanya adalah Anak dari Kilab Saudaranya Taim Wa Yaqadah Abi Makzum Jadi Kilab, Taim Yaqadah Talathatuhum Abna'u Umrah. Mereka bertiga adalah Anak-anak keturunan dari Murrah Akhi Ali Wahusais wa abna'u Ka'b akhi Amir wa Sama. mereka adalah anak-anak dari Ka'ab. An. saudaranya Amir, Sama, Khuzaimah, Saad, Al-Harith, Auf. 7 dari mereka abna'u Lu'ay, akhi Taym Al-Adram. Mereka bertuju anak-anak dari Lu'ay. Lu'ay ini saudaranya Taim Al-Adram. Lu'ay dan Taim Al-Adram Ibnai Ghaliib Keduanya adalah anaknya Ghalib Akhil Harith wa Muharib Bani Fihr. Na Ghalib Al Harith dan Muharib adalah anak-anak keturunan Fihr. Akhil Harith Fihr bersaudara dengan Al Harith Ibnu Malik. Fihr dan Al Harith keduanya anaknya Malik Akhis Salt wa Maqlad. Malik punya dua saudara As Salt dan Makhlad Bani Nadar. Ketiganya adalah anak dari keturunan An-Nadar. Akhī Malik wa Malkan wa Abd Manah wa ghayrihim dan yang lainnya. Bani Kinanah, Akhī Asad, Wa Asadah. Ya, Asad wa Asadah. Wal Haun dari keturunan Kinalah saudaranya Asad, Asada, Al-Hawn Bani Khuzaimah akhi Hudail. dari keturunan Khuzaimah saudaranya Hudail. Ibni Mudrika wasmuhu Amr wahua aku Tabiqah saudaranya Tabiqah wasmuhu Amir wa Qam'ah wa thalathatuhum dan mereka bertiga yaitu mudrikah hamir dan qamah mereka bertiga adalah anak-anak dan keturunan Ilyas Akhinnas wa huwa ilan walidu qais kullaha kilahuma keduanya yaitu Ilyas dan Anas An Keduanya Waladu Mudhar Akhir Rabi'ah. Anaknya Mudar saudara dari Rabi'ah. Wa huma sharihan min waladi Ismail dan keduanya jelas berasal dari keturunan Ismail alaihis salam. Anmar wa dan juga saudarnya Anmar dan Iyad. Wa qad Dan keduanya ini yaitu Anmar dan Iyad Berangkat ke negeri Yaman. Yamanah, yang ini Irtihal dah pergi ke Yaman. Empat um, ah. Mereka berempat adalah anak-anak dari Nizar, saudari Qudahah. Di kau lebih ahli nasi, menurut pendapat kebanyakan ahli nasab. Bahwa Nizar itu saudaranya Kubawa. Ah. Kila huma, keduanya Nizar dan Kubawa. Ah. Kila ibna Maad ibni Adnan. Keduanya dari keturunan Maad dan Maad anaknya Adnan dan Adnan sepakat para ahli sejarah berasal dari keturunan Ismail alaihi salam. Dengan perselisihan yang ada di antara ahli sejarah, berapa jarak antara Adnan dan Ismail, sebagaimana akan dijelaskan, InsyaAllah Taala. Subhanallah, perhatikan ya kawan, Arab, mereka benar-benar memelihara nasab keturunan mereka. Nah, ya, ada tiga hal yang sering yang senantiasa mereka pelihara yang pertama ilmu sanad yang kedua al-i'rab i'rab bahasa-bahasa mereka kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan mereka dengan i'rab akan diketahui makna dan yang ketiga adalah al-ansab nasab-nasab keturunan bandingkan dengan orang-orang a'ajim yang bukan Arab. Subhanallah. Ya. Bahkan hanya untuk mengetahui empat di atasnya sulit. Jarang orang bisa demikian. Siapa nama bapaknya kakekmu? Waduh, enggak perhatian, enggak tahu. Iya kan? Nah, di antara mereka ada kakeknya aja enggak tahu. Kakeknya enggak tahu siapa nama kakekmu, enggak tahu. Subhanallah. Ya, apalagi untuk mencari dari keturunan mana dia? Ha? Apakah dia ada keturunan dengan Nabi? Wallahu a'lam. Yang jelas memang semuanya kembali kepada Nabi Adam, Nalehissalam. Cuman jalurnya kemana-kemana nggak -kemana, tahu. Lewat mana ini? Bangsa Indonesia ini, bangsa Melayu ini, lewat mana? Wallahu a'lam. Nasabnya majhul. Ya. Kalau bangsa Arab, perhatikan. Sampai sekarang, subhanallah. Mereka benar-benar memelihara yang namanya nasab keturunan. Sehingga mereka mengetahui, ini fulan dari keturunan ya Umar bin Al khattab misalnya. Fulan dari bangsa Al-Adawi. Al-Adawi itu biasanya nisbah kepada dari keturunan Umar bin Al khattab Al-Adawi. Nah, kemudian bisa diketahui ya, siapa dari Ahlul Bait ketahuan. Nah, masih mereka masih sangat menjaga itu, memelihara. Dan para ulama juga mereka banyak yang menulis tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang al-ansab. Nasab-nasab qabail al-Arab. Naam banyak yang disepakati namun ada juga hal-hal yang diperselisihkan. Yang jelas ini tentu merupakan kelebihan yang ada di kalangan bangsa Arab. Fa qaba'ilil Arab yantasibuna ila man dzakartu min abnai Adnan, maka semua kabilah-kabil Arab mereka menisbahkan kepada apa yang aku sebutkan dari anak-anak keturunan Adnan. Ini dari Al-Adnaniyun. Tapi yang dimaksud oleh beliau di sini adalah Al-Arab Al-Mustaribah. Sebab Arab itu terbagi menjadi tiga. Ada Al-Arab Al-Baidah. Dan Arab Al-Baidah ini Arab yang sudah punah. Nah. Seperti kaum A'ad, kaum Thamud. Yang pernah diminasakan Allah. Jurhum dan yang lainnya. Yang kedua Al Arab Al Aribah. Ini juga asli Arab. Al al Aribah. Mereka kebanyakan mayoritas mereka itu dari negeri Yaman. Dahulu kemudian mereka berpenjar, banyak di antara mereka meninggalkan negeri Yaman terlebih ketika terjadinya peristiwa bobolnya bendungan di Makrib Saba. في سورة سبأ التي أبدر كان الله سبحانه وتعالى قصتها لاقد كان لسبا في مسكن امه جنتاين ايمنه وشمال كلوا من رَبِّكُمْ ربكم واشكروا بَلَّةٌ طَيِّبَةٌ طيبه غَفُورٌ غفور فَأَرْسَلْنِ فارسلنا عليهم سيل العرم فبدلناهم بجنتيهما Wahai najazilah al kafur. Ayat ini yang disebutkan Allah Jalaluh Alad dalam surat Saba menjelaskan tentang kondisi mereka pada waktu itu. Ketika mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah mengganti kenikmatan yang sebelumnya mereka rasakan dengan siksaan sehingga menyebabkan bobol bendungan di ma'rib yang menyebabkan negeri aman mayoritas tenggelam. Mereka pun mengungsi Meninggalkan dan berpencar Ke berbagai negeri Nah Ini Al Arab Al Aribah Yang ketiga Dan Al Arab Al Aribah ini dari keturunan Kahtan, Al -Qahtaniyun. Ada Adapun yang ketiga Al Arab Al Musta'ribah Ini dari keturunan Al Adnaniyun Asalnya mereka bukan bangsa Arab Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam itu bukan Arab. Namun karena beliau tinggal bersama dengan ibunya di sisi Ka'bah Yang itu menjadi tempat yang mulia. Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Peristiwa yang ma'ruf, yang masyur. Nah, di mana Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya berserta anaknya Ismail di tempat tersebut. Lalu kemudian Allah Jalla Jalalallah menampakkan tanda kekuasaannya dengan keluarnya air zam-zam. Maka dengan keluarnya air zam-zam tersebut menunjukkan ada kehidupan di negeri itu. Maka orang pun mereka yang tadinya berpencar berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menetap di daerah tersebut sampai kemudian semakin berkembang berkembang berkembang dan Ismail alaihissalam dididik oleh mereka orang-orang Arab ini maka jadilah beliau sebagai seorang Arab yang berbahasa dengan bahasa Arab fasih. Nah. Kemudian setelah dewasa beliau menikah. Nah, dari keturunan beliau inilah ya berasal bangsa Arab dari al-Arabul Al Musta'ribah. Maka kata beliau semua kabilah-kabilah Arab itu penisbatannya kepada apa yang disebutkan dari keturunan Adnan. Wad' bayna dalik al-Hafiz Abu Umar An-Namri dan ini telah dijelaskan oleh al-Hafiz Abu Umar An-Namri ibn Adil Bar, rahimahullah Taala. Di kitabihi dalam kitabnya Al-Inbah Bima'rifati Qaba'ilir-Ruah Al-Inbah Bima'rifati Qaba'ilir-Ruah Bayanan syafian Rahimahullahu ta'ala Penjelasan yang sangat jelas Rahimahullahu Allah Nah Wa Quraish nah Sekarang Dari mana penyebutan Quraisy? Sementara kita mendapati nasab keturunan yang disebutkan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus disebutkan kok tidak ada penyebutan Quraisy. Lalu yang dinamakan bangsa Quraisy itu yang mana? Nah, ini yang beliau hendak jelaskan. Wa Quraisyun ala qawli ath-thar ahli an-nasab hum alladhina yantasibuna ila Fihr ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah dan bangsa Quraisy menurut pendapat kebanyakan ahli nasab bahawa mereka adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada keturunan Fihir bin Malik ibn Nawar ibn Kinanah bahkan mereka menyebutkan baik syair yang menjelaskan tentang hal itu dalam baiat itu dia mengatakan Qusayyun la amri kana yud'a bihi jama' Allahul qabaila min fihri. Bahwa Qusay itu aku bersumpah dialah yang disebut sebagai mujammi' yang mengumpulkan yang dengan Qusay inilah dia mengumpulkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kabilah-kabilah dari fihr. Kabilah-kabilah dari Fihir. Iaitu Fihir bin Malik ibn Nazar. Dan ini pendapat yang cukup banyak dari kalangan para ahli, khususnya ahli Nasab. Disebutkan dalam Tahzibul Kamal perkataan Mus'ab Az-Zubairi. Beliau mengatakan kullu yunsab ila fihr faliisa biquraisy. Setiap orang yang tidak ada penisbatannya kepada Fihr, Fihr bin Malik itu, maka dia bukan Quraisy. Berkata Ali bin Kaisan, Fihrun huwa Abu Quraisy. Fihr itu adalah bapaknya bangsa Quraisy. Wahm alam yakin min walad fihr falisa min Quraysh. Yang bukan dari keturunan fihr maka dia bukan bangsa Quraysh. Lalu berkata Abu Umar bin Abdul Bar, rahimahullah Taala, wahada asahul akawil fi nisbati la fil ma'na ladi min ajlihi sumyat Qurayshun Quraysh. Ini memang merupakan pendapat yang paling benar dalam hal penisbahan Quraysh. Namun bukan dalam hal yang dengannya Quraisy itu dinamakan sebagai Quraisy. Ini kenapa Quraisy itu disebut Quraisy? Namun dalam hal perisbahan maka ini kata beliau yang benar bahawa mereka itulah yang disebut bangsa Quraisy, yaitu yang berasal dari keturunan Fihr bin Malik. Wadzallilu alee sehati hadal kaul dan dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat ini. Anahu la yu'alam al-Yum Qurashi fi shay min kubub Nasa' yunsab ila abin fawq fihrin. Duni'li ka fihr. Dariinya bahwa tidak diketahui satupun yang namanya orang Quraisy yang disebutkan dalam kitab-kitab nasab yang dinisbahkan kepada yang diatasnya fihr. Bapak yang diatasnya fihr tanpa dia bertemu dengan fihr. Ya. Oleh kam itu mus'ab kemudian ali bin kaisan kemudian az-zubair bin bakkar dan mereka a'lamun nas bi hadzal orang yang paling berilmu tentang ilmu nasab dan paling terpercaya dalam menisbahkan ilmu ini kepadanya inna fihr bin malik jima'u kulluha bi maka fihr bin malik adalah yang mengumpulkan bangsa quraish seluruhnya dengan bermacam-macam pembagian-pembagian cabang-cabangnya. Nah. Namun mereka berselisih kenapa Quraisy itu dinamakan Quraisy? Kenapa dinamakan bangsa Quraisy? Apa sebabnya? Ada yang mengatakan mereka disebut Quraisy karena mereka berkumpul di Mekah. bangsa itu. Dari kata at-taqarrush at takarrus itu diantara makna dalam bahasa Arab. Artinya at tajammu berkumpul. Karena mereka berkumpul di Makkah. maka mereka pun disebut Quraisy. Mereka menguatkan pendapat ini dengan perkataan Abu Khaldah al-Yashkuri. Yang mengatakan. Ikhwatun Qarrashud-Dunuba alayna. Fi hadithi man. Daheruna, wakadimun. Di hadis man? Di hadisin min daherina, wakadimi. Abu Kum Qusayun, kana yudzaa mujam'a, bhi jam'a Allahul Qabaila min fihri. Nah, mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Mereka mengumpulkan karojul. Karojul ani Mereka mengumpulkan kesalahan-kesalahannya atas kami yang dahulu dan yang baru yang dahulu dan yang baru ini perkataan Abu Khalda Huzaifa bin Gharim al-Adawi mengatakan ayah kalian itu adalah Qusay dialah yang disebut Mujammia ya, Mujammia yani Quraish, Taqarrush Jama' Allahul qabaila min Fihri yang dengannya Allah mengumpulkan kabilah-kabilah itu dari dari keturunannya Fihr bin Malik. Nah. Lalu berkata Abu Umar Qusai Qusai yang disebutkan itu yang namanya Zaid, kenapa dia disebut Qusai? Lainnahu kana qausian angaumihi fi Karena waktu itu dia jauh dari kampungnya, dari kaumnya. Terpisah. Waktu itu dia tidak tinggal di Makkah dia tinggal di Qudu'ah kemudian setelah itu dia datang ke Mekah ya. maka bangsa Quraisy pun yang sebelumnya mereka itu terpencar-pencar terpisah-pisah maka Qusay ini pun yang mengumpulkan mereka di Ka'bah Fasumya Mujammia <muklan> maka dia pun dinamakan Mujammia maka dari situlah mereka disebut sebagai bangsa Quraisy. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahawa mereka disebut Quraysh itu dari seorang yang bernama Quraysh ibn al-Harith ibn al-Makhlad ibn al-Nawar ibn al-Kinana. Nah. Sering mereka itu disebut dengan Quraysh. Quraysh ibn al-Harith ibn al-Makhlad. Ya orang orang Arab menyebut mereka قَدْ جَادْ عِيرُ قُرَيْشِ وَقَدْ خَرَجَادْ عِيرُ قُرَيْشِ Telah datang kafilah Quraysh. Telah berangkat kafilah Quraysh. Naam. Ada lagi yang mengatakan bahawa yang disebut Quraisy adalah an النظر ibn Khinana. Naam. Namun yang masyur, seperti yang disebutkan tadi, bahawa dari Qusay'i maka dialah yang disebut quraisy sebabnya disebabkan karena dia mengumpulkan bangsa-bangsa tersebut dari keturunan fihr di makkah wa qila bal quraisy an-nadar ibnu kinanah wa 'alaih aktsaru al-ulama' ada pendapat pula yang mengatakan bahawa yang mengumpulkan quraisy itu adalah an-nadar ibnu kinanah dan ini pendapat mayoritas para ulama' dan ahli takhtiq nah berarti pendapat ini mengatakan bahawa bangsa Quraisy itu lebih meluas lagi karena fihr itu lebih di bawah fihr bin Malik ibn al-Nadhar bin Mucinana al-Nadhar bin Mucinana ini kakeknya fihr berarti lebih meluas lagi dari keturunan al-Nadhar bin Mucinana Wastudilah pada Dzalik bil Hadith yang dikenalkan Abu Umar bin Abdul Bar, R.A. dan dijadikan dalil dengan Hadith apa yang disebutkan oleh Abu Umar Anil Ash-Shathin Qais, R.A. berkata bahawa Ash-Shathin Qais, R.A. mengatakan: "Qadimtu ala Rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam, fi waf dikinda." Aku datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam utusan Kindah, yakni kabilah Kindah. Ya, dari Yaman, kabilah Yaman. Ketika mereka datang bersama Al-Aisyah dari Yaman, fakultu maka aku pun berkata kepada Rasulullah, "Alastu minna ya Rasulullah? Bukankah kalian termasuk bahagian dari kami wahai Rasulullah?" Bukankah kalian bahagian dari kami wahai Rasulullah? ya Ini termasuk kabilah yang sama, keluarga yang sama, kerabat yang sama. Nah, kah? Nallah kata Rasulullah SAW. Oh, tidak. Nahu bnu Nizar ibn Khinana, la nafu umma, walla nantafi min abinah. Kami ini adalah dari keturunan An Nizar ibn Kinanah jadi beliau menyandarkan An-Nawaw ibnu Kinana. Beliau tidak mengatakan Nahnu Banu Fir ibni Malik. Beliau mengatakan kami adalah keturunan An-Nawaw ibnu Kinana. Lainak fuumana kami tidak mengikuti jalur ibu kami. Ini yani kami tidak dinisbahkan melalui ibu. Walan tafvimin abina dan kami tidak pula dinafikan dari ayah kami. Maksudnya kami dinisbahkan kepada ayah, bukan melalui ibu. Nah. Al Ashad Nukais ketika dia mengatakan bukankah kalian bukankah engkau ya Rasulullah termasuk bagian dari kami ya, ini kerabat yang sama karena Al Ashad Nukais ini menyangka boleh ya dianggap sebagai kerabat itu kalau dinisbakan kepada ibu. Nah kebetulan e, ibunya Abd Manaf ibunya Abd Manaf nah, dari keturunan Hashim, orang tuanya Hashim, Al muttalib yang disebutkan tadi. Nah, di atasnya Abd Manaf. Abd Manaf punya ibu itu dari Kabilah ni, Kabilah Kindah yang bernama Hubba bintu Halil. Nah, Al ash ibn Qais menyangka bahawa ditarik dari jalur ibunya Abd Manaf ini memungkinkan untuk dikatakan bahawa mereka punya hubungan. Kekarabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada darah Yamannya, memiliki darah Yaman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "lah tidak, kami ini dari keturunan an nadhar ibn Kinana. Ini yani dari jalur ayah Abd Manaf terus ke atas sampai Firb bin Malik an nadhar ibn Kinana. Kami tidak mengikuti jalur ibu kami dan kami tidak dan kami tidak pula dinafikan dari ayah kami yakni kami dinisbatkan kepada ayah kami. Nah. Dan al Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan riwayat ini. Tayib. Wa qad rawahu Ibnu Majah fi sunanihi bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad yang hasan. Wa <tuh> fihi dan di dalam riwayat itu pula setelah dia mendengarkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanal asy'ats yaqul, maka al asy'ats Ibnu Qais pun mengatakan, la utabi rajulin nafara rajulan min Quraisy minan Nadhr Ibnu Kinanah illa jaladtuhu al Tidaklah aku dibawakan kepadaku seorang laki-laki yang orang ini mengingkari Seorang itu penisbatannya dari bangsa Quraisy, dari keturunan An-Nadhar Ibnu Kinanah, melainkan aku akan menghukumnya dengan cambuk sebagai hukum had terhadapnya. Ini beliau dengan tegas mengatakan berdasarkan riwayat ini bahwa bukan hanya dari keturunan Fihr, tapi di atasnya lagi, keturunan Malik dan terus An-Nadhar Ibnu Kinanah, Keturunan itu semuanya dari bangsa Quraisy. Waqilah ada pula yang mengatakan Inna jema'a Quraysh Ilyas ibn Mubar ibn Nizar Waqilah ada lagi yang mengatakan Bal jema'uhum yang mengumpulkan mereka Abuhu, ayahnya Ayahnya Ilyas, iaitu Mubar Wahumah qawlani liba'adhi ashabi syafi'i Dan ini dua pendapat Bagi para pengikut syafi'i Madhab syafi'i Hakamهما Abu al-Qasim Abdul Karim al-Rafi'fi syarhih wajhain, wahumah ghariban jada. Kedua riwayat ini dari uh, murid-murid Syafi'i dihikayatkan oleh Abdul qasim Abdul Karim al rafii dalam syarahnya. Nah, ada dua sisi dua riwayat dan keduanya ini dua-duanya ada pendapat yang Gerib kata beliau Pendapat yang aneh Nah Tayyib ya khuan Naktafib ya hala insyaAllah